Lei Orgânica do Município de Manaus, LOMAN A Lei Orgânica do Município de Manaus, LOMAN, é a Constituição Municipal, fundamentando a organização política, administrativa e financeira da capital amazonense. Para o certame da Guarda Municipal de Manaus, é indispensável o conhecimento de pontos específicos sobre competências, estrutura dos poderes e o regime jurídico dos servidores, com foco especial nas disposições sobre a própria corporação. 1. Disposições fundamentais e autonomia. O município de Manaus é uma pessoa jurídica de direito público interno, integrando a República Federativa do Brasil e o Estado do Amazonas, com autonomia política, administrativa e financeira. Símbolos do município são a bandeira, o hino e o brasão. É um ponto de atenção para a Consulplan. Os símbolos devem ser obrigatoriamente instituídos em lei e não por mero decreto. 2 da Competência Municipal. 8. A competência municipal divide-se em duas esferas principais: Legislativa: legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Administrativa: instituir e arrecadar tributos, organizar serviços públicos e, ponto fundamental, instituir a guarda municipal. A Guarda Municipal na Lomã, artigo 8º, inciso 6º e parágrafo único. A Guarda Municipal destina-se à proteção de bens, serviços e instalações do município. Um detalhe recorrente em provas é que a corporação contará com um corpo especializado de proteção ecológica e ambiental. Exemplo prático. Se a banca questionar sobre a base legal para a atuação da GCM em áreas de preservação ambiental no município, o candidato deve apontar o parágrafo único do artigo 8º da Lomã. 3. Poder Legislativo, Câmara Municipal. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos. Número de vagas, proporcional à população. Em Manaus, acima de 1 milhão até 5 milhões de habitantes, o número varia de 33 a 41 vagas. Votação aberta. Artigo 20-A. Todas as deliberações da Câmara e suas comissões ocorrem obrigatoriamente por voto aberto, tendo sido extintas as votações secretas. Sessão legislativa. Ocorre de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1 de agosto a 15 de dezembro. Comissões Especiais de Inquérito, (CEI), criadas mediante requerimento de um terço dos membros para apurar fato determinado por prazo certo. 4. Poder Executivo, Prefeito e Vice-Prefeito, exercido pelo Prefeito com o auxílio dos secretários municipais. Eleição e Idade, Mandato de 4 anos, exigindo idade mínima de 21 anos e nacionalidade brasileira. Sucessão e substituição. Na ausência do prefeito e do vice-prefeito, assumem sucessivamente o presidente da Câmara e o juiz de direito mais antigo na segunda entrância. Vacância. Se os cargos vagarem nos dois últimos anos do mandato, a eleição é indireta pela Câmara em 15 dias. Nos dois primeiros anos, a eleição é direta em 90 dias. Processo legislativo. Artigo 56 a 70 Emendas à lei orgânica Propostas por um terço dos vereadores, pelo prefeito ou por iniciativa popular 5% dos eleitores do município Exige aprovação em dois turnos com voto de dois terços da Câmara Iniciativa popular de leis Exige a assinatura de 1% dos eleitores inscritos no município Sanção e veto O prefeito possui 15 dias úteis para sancionar ou vetar projetos. O silêncio implica a sanção. Para rejeitar um veto, a Câmara necessita de maioria absoluta dos vereadores em votação aberta. 6. Dos servidores públicos. Artigo 103 a 117. Trabalho noturno adicional de 10% de 18 horas às 23 horas e de 25% de 23 horas às 6 da manhã. Licença gestante, 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias mediante a amamentação. Cotas, reserva de 2% das vagas em concursos para pessoas com deficiência. Estabilidade, segundo o texto literal da Lomã ocorre após dois anos de efetivo exercício. Embora a CF cite três anos, a banca pode cobrar a literalidade da lei municipal. Destaque especial para a Guarda Municipal. Artigo 103, parágrafo 15. Aos servidores da Guarda Municipal, será concedido o adicional de risco de vida, equivalente a 50%, 50% de seu vencimento. Este é um ponto de alta probabilidade em questões sobre remuneração. 7. Políticas municipais. Política urbana. Plano diretor aprovado por dois terços da Câmara. Meio ambiente. Dever de preservação pelo município e coletividade. Cultura. Proteção do patrimônio, com previsão de descontos de IPTU para conservação no sítio histórico. Orientações estratégicas para consulplan. Prazos e quórums. Memorize os 15 dias úteis para sanção, 2 terços para emendas e maioria absoluta para rejeição de veto. Iniciativa privativa. Leis sobre servidores e orçamento são de iniciativa privativa do prefeito. Foco na GCM. Priorize o adicional de 50% de risco de vida e a competência ambiental. Nota, estude a literalidade dos artigos, pois a banca foca no texto da lei.